Wa ma'ayutai'illahu wa rasulahu faqad faza fauzan azimah Amma ba'd Saudara-saudara bin Nabi Russama Ali Syahuddin Ikhwati'fillah Para pendengar yang dimulikkan Allah sekalian Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menurusi ayat ke-29 Hingga 35 Daripada suratah ini A'udzubillahimina syaitanirrojim Wajalli waziram min ahli Haruna akhi Ujjud bihi azri Wa ashrikuh fi amri kami nsubh hakak kaseera wa innaka kunta bina wasira. Subhakallahu alazim. Dan jadikkalah untukku seorang pembantu dari keluargaku Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Supaya kami banyak menyucikanmu dan banyak menyakitimu. Sungguhnya engkau adalah yang Maha Melihat. Engkaulah yang Maha Melihat kami. Tuan di mukhasan telah mohon Berbagai perkara berkaitan dengan Kesempurnaan di peribadinya Mohon kepada Allah SWT agar diberikan Kelancaran dalam bicara Kini Nabi Muhammad mohon pula pengukuhan lagi kekeluargaan Jadi Nabi Agung ini melanjutkan penghunannya dengan berkata Jadikanlah untukku sejarah khusus Seorang pembantu dari keluarga ku Supaya dapat meringankan sebagian beban yang kau berikan kepada kami Jadi pembantu yang ku harapkanlah harun Ya Allah, Ya Tuhanku, Saudaraku, teguhkanlah ku dengannya itu dengan mengangkatnya sebagai pembantu kekuatanku dalam menghadapi urusan yang berat ini. Jadikanlah dia pembantu dalam urusanku, selalu menyertaiku dalam penyampaian risalahmu. Perbincangan ini rahmatillah selian, doa, ini, doa yang Allah SWT taala ajar kita, Rabbi shrahli sadri wasirli amri wahul muqdatani lisanifqahu qawli ni sebelum yang telah kita uraikan lalu. Jadi Nabi Musa ni telah mohon kepada Allah SWT supaya dia beri kelancaran Ini adalah satu ucapan yang baik Kita lakukan pada permulaan ucapan Untuk mendapatkan kekuatan, dapatkan idea Agar lancar Agar apa yang kita sampaikan tu mudah difahami Cakap berjala-jala orang tidak faham Lebih baik kita cakap benda yang ringkas Manusia dapat amalkan tuan-tuan Khairul -tuan. kalama kalla wa dalla Sebaik baik perkataan adalah yang sedikit penggunaan perkataannya tapi memadai untuk kita memahami Apa yang terdapat di sebaliknya Begitu Walaupun pun gagapnya Nabi Musa ni bukanlah Gagap yang amat sangat Sampai gagal Menarik golongan yang hendak Menyeru, hendak diseru kejalan Allah SWT itu. Ini adalah pandangan imam Mahmud Al-Alusi dan Tarsini Ruhul Ma'ani Tuan-tuan boleh Beramal dengan doa-doa Daripada Al-Quran Al-Karim Dengan panduan yang telah saya tuliskan Dalam buku bertajuk satu-satu doa para nabi dan rasul Dalam Al-Quran Dalam buku satu-satu doa para nabi dan rasul Dalam Al-Quran ni Saya sertakan, jelaskan pandangan Mufastirin terhadap sesuatu ayat Ataupun doa dalam Al-Quran Terdapat doa-doa yang merupakan Doa ke atas, doa ala Ini tidak sesuai kita gunakan Tuan-tuan, kerana doa tersebut Mujuk kepada kehancuran banyak daripada doa Al-Quran, memang doa Allah sarankan untuk kita amalkan Tak dinapikan, ini adalah seperti dia sebut para ulama' tafsir Saya tafsirkan doa-doa tersebut dalam buku satu-satu doa para Nabi dan Rasul Khasiat dan kaifiat beramal dengannya Jadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa kini mencakupi bukan saja untuk diri baginda Tetapi juga untuk keluarga kita telah jelaskan kuliah terdahulu semuanya kenabian adalah satu pangkat yang Allah berikan Bukan boleh dirunding, bukan boleh dimohon Ialah ketetapan Allah Tapi bagaimana kehendak yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa ni Kecerungannya untuk melakukan taat Dia melihat tak ada yang layak untuk membantunya melainkan Nabi Harun Yang lebih memahami tentang dirinya Adik-beradiknya sendiri Setelah mengajukan bagaimana permohonan itu Yang Musa menjelaskan tujuan akhir permohonan ini ini semua kupohon kepadamu ya Allah supaya kainu sabbihaka katsira supaya kami dapat menyucikanmu menyucikanmu tanpa henti. Dalam kita kita tafsir contohnya kitab Zabul Masir oleh Imam binul Jawzi menjelaskan kainu sabbihaka ni perkataan yang Allah gunakan di sini kainu sabbihaka katsira wa nadzkuruka katsira innaka kunta bina basira supaya kami banyak menyucikanmu banyak mengatimu semuanya engkau adalah yang maha melihat kami para ulama tersia contohnya al mazalagawi menjelaskan bahawa maksud kainusabihaka ini maknanya nusallilaka kami bersemayang kepadamu salat kepadamu wanaskuraka kafira dan mengatimu ya Allah memujimu dengan segala ni'mat yang kau berikan innaka kuntabina bafira semuanya kau memperhatikan apa yang kami lakukan engkau maha mengetahui bafira yang maksudkan ini aliman Ith khashas cana bihadih ni'am Kerana kau telah pun nak nurahkan kami ni'mat ini Kau mahu melihat apa yang telah Engkau jadikan Apa yang telah engkau tetapkan Segalanya bawa di Bawa pemantauanmu Ya Allah Jadi tasbih dan zikir ni Maksudkan wilayah ini Agaknya bukanlah maksud Terbatas kepada tasbih dan zikir Dalam bentuk peseorangan Ataupun bersama Tidak juga dalam bentuk Dirahsiakan Tapi kerana keduanya adalah Kaitan menyebut dan menunjukkan Allah SWT Di hadapan sasaran dakwah mereka itulah di hadapan Fir'aun dan juga Bani Israel Nabi Musa AS dengan permohonan tersebut bagaikan kata, Dengan kehadiran Harun menjadi pembantu ke dakwah Maka semakin banyak dan sering kami dapat menyebutmu Ya Allah Di hadapan kalayak ramai Dan semakin terkikis segala salah faham dan kekeliruan masyarakat tentang Jiri tentang Tauhid kepada mu Ya Allah Tauhid kepada sifatmu dan perbuatanmu Dan semakin jelaslah anugerah-anugerahmu kana ketika itu bukan aku sendiri yang menjelaskannya tapi Harun pun akan turut bersama dalam usaha dakwah yang kami kerjakan ini dalam kerja misi dakwah yang kewajipan kepada kami ini jadi pengulangan dan perkataan kasira ni tuan-tuan Ini satu bentuk pengulangan yang telah kita pelajari pada kuliah terdahulu mengapa ada pengulangan dalam Quran kata Imam Al-Makhshari dan kebanyakan para ulama di usul menjelaskan itulah cara untuk isbat untuk taqrir untuk menguatkan jadi tasbih kai nusabbihaka tasbih kai wa nadzkuraka zikr zikrullah. Bertujuan untuk menegaskan bahawa masing-masing sama ada tasbih atau zikir itu dilakukan dengan banyak bukan gabungan keduanya menjadikannya banyak. Jadi tasbih banyak, zikir pun banyak. Innaka kunta bina basira maksudnya sebagai satu mungkin sebagai satu alasan atau bukti kewajaran permohonan mereka ni. Jadi mungkin Kemungkinan maksud yang di ini Inna kakunta bina basirah Engkau lah yang lebih mengetahui keadaan kami Ya Allah Maka dengan sesuatu Nantiklah Haruni menguatkan kami Dengan cara itu Engkau lebih mengetahui kami Dengan adanya dia dapat membantuku Ya Allah Tentu ini yang dirahmati Dan dikasih Allah sekalian Kemudian perkataan bina Inna kakunta bina basirah Bina Dalam arti kata keluarga kami Sehingga Ayat ini Bagai Bagaikan menyatakan tuan-tuan Engkau -tuan, mengetahui bahawa keluarga kami adalah keluarga yang selalu bertasbir Maka jika engkau mengangkat harun sebagai pembantuku Maka kami akan banyak lagi bertasbir Bersyukur padamu ya Allah Jadi ini merujuk kepada keluarga Kata sesungguhnya para ulama tasir Kainu sabiaga kafira Wanafura kafira Inna kekunta bina basira Dan ikmat yang telah kau berikan kepada kami Ya Allah Membantu kami untuk semakin taat kepadamu Kemudian datang yang berikutnya tuan-tuan قالك الوتي تسألك يا موسى ولقد منننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان القي في تابوت فاقذفه بالي يم بل يلقه اليام بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني الله بكمن سجنه تلا diperkenankan permohonan wahyi Musa dan semuanya kami telah menganugerahkan nikmat kepadamu pada kali yang lain yaitu ketika kami wahyukan kepada ibunya satu ini wahyukan, letakkanlah ia dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke dalam sungai Taklah sungai itu membawanya ke pantai, maka ia diambil oleh musuhku dan musuhnya Dan aku telah mencampakkan kepadamu rasa kasih dariku dan supaya engkau diasuh di bawah penguasaanku Jadi Allah menyambut permohonan Musa yang ikhlas ini Allah yang maha berkuasa memperkenanku no'a tersebut dengan peringatannya Qala kadu uti tasu'laka Musa ini sebahagian daripada kunian kami kepadamu. Dan sungguhnya sebelum ini wahai Musa, kami Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan nikmat kepadamu yangbagai-bagai wahai Musa. Banyak kali walaupun tanpa engkau minta, sehingga kini kami lebih wajar menganugerahkanmu kerana dahulu pun kami telah memberi kepadamu tanpa engkau mohon. Yaitu nikmat yang kami anugerahkan kepadamu ketika kami telah pun mengilhamkan kepada ibumu satu yang diilhamkan. Iaitu engkau selamat dari rencana perancangan jahat Fir'aun Dalam kitab kita tafsir menceritakan bahawa Fir'aun ini bermimpi Dahulu bermimpi bahawasanya Akan ada di kalangan Bani Israel Ditakwilkan oleh Oleh ahli seher pada zaman itu Yang dia bergantung dengannya Nanti akan ada seorang Daripada Rakyat di kalangan Bani Israel ini Akan merobohkan kerajaannya. Jadi ahli hari tenung pada zaman itu Menyatakan takbir mimpi Fir'aun ini hendaklah ambil tindakan Kepada mana-mana baik lelaki Bani Israel Kerana kelak, kalau tak diambil tindakan Anak lelaki itu membesar, jadi orang lelaki Dia kuat, dia akan robohkan, dia akan jatuhkan Kerajaanmu yang kuat pada hari ini, wahai Fir'aun Fir'aun ini Dia tahu dia akan mati, tapi sengaja Dia buat benda dajal, kejahatan allah dia akan menongkat dunia Sampai bila-bila, tak sedar diri tuan-tuan Yang -tuan, dihormati dan dikasihkan oh, Terimbul rasa ngeri dalam diri Fir'aun Kerana Fir'aun dan Orang-orang besarnya telah pun merasakan Selama ni mereka Boleh berlaku, melakukan apa sahaja Kepada rakyat, tiba-tiba Akan datang seorang akan musnahkan Segala Cita-citanya itu Tuan-tuan jangan lupa ini, Saya telah berkeman pihak di negeri Mesir ini Sejak berpindahnya Nabi Yaakob atas permintaan putranya yang bernama Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini menjadi menteri besar kerajaan Mesir. Tapi sejak kematian Nabi Yusuf, maka Bani Israil ini kembali menjadi hina, diperbudakkan, dipermainkan, dihina. Dipandang sebagai makhluk kelas kedua. Tak atur duduk bersama dengan kentih. Maka takbir mimpi yang disampaikan oleh yang tafsirkan oleh Ali Tenung pada waktu itu sangatlah mencemaskan faraon. Sehingga lagi sekali dia telah mengambil keputusan untuk membunuh anak-anak lelaki yang lahir pada tahun itu di kalangan Bani Israel Diperiksalah periksalah setiap umat, dia diselidiklah perempuan-perempuan yang mengandung Dibunuh anak-anak yang lahir jika anak itu lelaki Tapi kalau perempuan tidak, dibunuh Dengan harapan anda memusnahkan keturunan Bani Israel Ambil yang perempuan jadi gundik, jadi hamba jadi kalau yang perempuan ni menjadi hamba Berkahwin dengan orang kerti Tambah lagi kumpulan keturunan orang kerti Pada tahun Musa dilahirkan Dan Musa alaih salam anak lelaki ni Bunyi cemas Kalau kalau kelahiran ni ketahui oleh Tukang-tukang periksa Askar-askar SB Yang Fir'aun hantar ni tuan-tuan Jadi sangat cemas dalam hati Dan Musa Jika giliran pemeriksaan ni tu Kena ke rumahnya Selepas hati Anna yang menjadi buah hati Yang tunggu tunggu kelahirannya Akan dibunuh di depannya sendiri dalam kata cemas itulah Nabi Musa mendapat, mendapat ilham daripada Allah Subhanahu SWT Supaya dicampakkan Nabi Musa ni ke dalam peti Lalu masukkan hanyut ke dalam sungai Sungai ini masukkannya, sungai ni lah tuan-tuan Yang mengalir sejak beribu tahun Jadi tepi sungai ini yang telah mengalir beribu tahun ni Daripada zaman dulu sampai sekarang Mulai zaman ikharaun dan berbagai raja-raja yang pernah ada di situ Sampai kekuasaan bangsa Yunani di zaman Iskandar uzur sampai kepada kekuasaan Cleopatra sampai pula pada kekuasaan bangsa Rom kemudian bergilir pula kepada kekuasaan bangsa Arab Abu Amrul bin Al-As pada zaman Sulaiman Al-Khattab radhiyallahu anhu namun kedua belah tepi sungai Nil ini telah menjadi medan kebudayaan tuan, -tuan. di sinilah didirikan gedung-gedung yang indah di pinggir sungai itulah Firaun Firaun Mesir membangunkan istana-istana dan mahligai bagai, bagai hukum dan mentu. Tentu ada peluang tuan-tuan boleh -tuan, pergi ke Mesir lihat kesan-kesan tersebut pada waktu kemagahan Fir'aun ni membuat keputusan untuk membunuh anak lelaki keputusan gila dia ni lahir pula Nabi Musa dan kerana bahaya yang mengancam nyawa anak itu maka Ibu Nabi Musa telah pun cemas Allah ilhamkan kepadanya untuk mencampakkan dia dalam sungai Nil ada pandangan para ulama' yang mengatakan bahawa nampaknya Ibu Nabi Musa ni juga mendapat wahyu maknanya di soal Nabi kebanyakan ulama' majoriti para ulama' mengatakan tidak Karena dalam firman Allah SWT wa taala di beberapa tempat dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalna ka wa ma arsalna min qablika illa rijal nuhi ilaihim. Tak ada seorang pun yang diutuskan sebelummu melainkan lelaki wahai Muhammad. Maknanya lelaki sahaja menjadi nabi. Perkataan wahyu yang digunakan Allah SWT di sini kadang-kadang membawa makna ilham. Karena Allah turut menggunakan surah An-Nahl, surah lebah, wa awhara rabbuka ila an-nahli an yattakhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya wa awha rabbuka ila nahl Allah mewahyukan kepada Sang lebah wahyu ini maksudnya adalah ilham bukannya dengan makna wahyu yang diberikan kepada seseorang nabi atau rasul inilah pandangan muktamar yang dijelaskan oleh para ulama tafsir maknanya ibu nabi Musa bukannya nabi dan ibu nabi Isa iaitu Maryam juga bukannya nabi mereka merupakan wali Allah SWT wa taala insyaallah kita akan huraikan lanjut angkutan di sub terminologi ini mudah Allah beri kefahaman kepada kita Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ilmu Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakatuh warahmatullahi wabarakatuh